Jason! Jason. Jason. Jason. You er almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. That's my day. This place is incredible. Bom sackalaka. Oh, breaker. Hei, gjettigoken. Hei, eg heter, hey, heter fortsatt Velkommen til episode nummer 23 av Norges uh, norskaste uh, kringkasting. Ja. Spjøl. Vet du uh, hvem som spiller 23 på Chicago Bulls? Ja, det avslørste de jo ganske. Ja, ja. Michael <laughs> ja. Jordan. Det er god gamle MJ. Uh, men oi? Ja. Vet du hvem som spiller nummer 32 va, på Chicago Bulls? Nå bare gjette jeg. Var det Scotty Pippen? Det var Scotty Pippen. Du. <laughs> ja, han var jo god han også. Dreamteam. Men, men, Drømmelager, mener jeg. Han havner jo fort i skyggen til Michael, Michael Jackson, hadde jeg på å si. Michael Jordan. Uh, ja. Men det var gode gamle 90 tal med NBA. Jeg føler ikke mye noe lenger da. Nei, det er vel uh, han er Le LeBron uh, James. Eller? Du, jeg tror de skal lage dette er litt for siden av med de skal lage en ny Space Jam med LeBron James. Det er ikke det samme, Auden. <laughs> det er ikke det om han var en elendig skuespiller. Uh... Jo, jo, men han var en stor sportsmann. Ja, det var han. Uh, litt sånn, jeg mener jeg har, tendens, jeg har følelsen av at NB-stjerner i dag kan være litt sånn... Hva er gangster? At de har litt, sånn litt sånn utagerende eh, privatliv. Og, ja, det er jo de vi hører med om i hvert fall i media. Ja, ja. Og, og jeg vet ikke om det er mye sånn skitkastning på banen også, men det var litt en tid på 90-tallet. Ja, det var litt sånn, ikke gentleman-sport, men det var litt mer respekt på banen, kanskje. Jo, og i forhold til dagens fremstilling i media, så var det jo en, en uh, gentleman's uh, sport. Mm. Ja, men det er bare det inntrykket jeg Det kan være de knuffer til knuffe hverandre da, og det kan være de gjør det nå, men jeg har ikke egentlig interesse. Altså, Dennis Rodman var jo en... Uh, ja, som en, uh, rabbergass. Rabbergass, ja. <laughs> men jeg vet ikke om, hvem som er best av henne, Alan Iverson, eller? Ja. Nei, ikke galt. Det har alltid vært noen. Det har alltid vært noen, og det er det er jo underholdning på et visst nivå. Altså, folk liker jo å se sånne karakterer, nesten. Ja, men sånn Dennis Rodman og, og Iverson følger jo rollene ganske godt, da. Før det, Jens, var det jo Larry Birds var den store i <laughs> Han var jo en ganske vaniljaktig fire, var han ikke? Bare sånn helt normal A4 eh <laughs> vit fyr föll jag. Jaha, väldigt vanliga. Man sade uttryck altså, det norska. Jag gillar nogar med vanilje. Nej då. Det var det er helt grejt. Helt grejt. Ehm lite challe Ja. Ja. Men då kör man konsis kring casting ikväll då. Då måste vi börja diga spör. Fra basketball til spill Spill, ja har du drevet og spilt i det siste? Vel, nå skal jeg fortelle deg For det er revolutionerende Ikke det, nei ja, for, for det er jo ikke bare meg du skal fortelle Nei Jeg skal fortelle alle lyttere om Hva jeg har jeg spilt i det siste? Og jeg vet ikke om jeg fortalte deg om På en måte nye spill Konseptet mitt for 2017 Uh, er det sånn ta tag i stolen her nå Og holde meg godt fast? Nei, nei det ikke, du, du kan ta tag i noe hvis du vil Men du trenger ikke ta tag i stolen Nei uh, Da det? tar du tag i stolen, stolen. Nej det er bare ja, jeg, altså, det, det jeg har hatt før Er jo en type handlingslammelse Fordi alt har vært så stort Og det har vært for mange valg Men jeg tenkte hvis jeg bryter Store mål inn i delmål så blir det jo lettere å komme i mål, å si det sånn. Og då har jeg sett på spilllisten min på Steam, og så har jeg rangert de etter hvor lang tid det tar å runde hvert spill. Ja, stemmer. Sånn forventet tid, ja. Ja, og så då har jeg også kalkulert hvor mye tid jeg allerede har lagt inn på Steam så kan du se at du har spilt et spillet to timer, fem timer, ti timer. Uh, og så har jeg liksom, da har jeg fått oversikt over hvor mye tid igjen då i hvert spill. Og mm -hmm. har jeg liksom gått inn for å spille det spillet, kun det spillet. Uh, og på en måte, en til en krysser du av listen. Så nå etter jul, etter det kommer kom opp til boden, så har jeg rundet uh, Doom. Jeg har rundet Owlboy, jeg har rundet Oni, hva Ori... Ordet i Blind Forest? The Blind Forest. Uh, og jeg har rundet Quantum Break. Uh, og nå er jeg sikkert halvveis i Undertale. Så dette, her går det under. Wow. <laughs> ja. Ha, har du begynt på den? Det var minst tid igjen for å få en liten sånn, er det uh, kick-off på forretningsspråket? Ja, det stemmer. Og det var... Um, uh, Hvor var det jeg startet med der? Jeg uh, lurer var dum faktisk. Det var dum. Eh, uh, og jeg må si at O Runde Doom er nok det mest tilfredsstillende jeg har gjort eh uh, på en stund. Eh, uh, uh, <laughs> Nei, det var bare altså, uh, tingen er Doom er jo et sånt spill som det er veldig ehm uh, det gir deg adrenalin rett og slett. Altså spilestilen, uh, det er veldig hektisk. Uh, men eh uh, det er kanskje derfor at det at det har liksom vært veldig litt sånn slitsomt å spille det på en viss for du blir så gira hver gang du spiller. Ja. Eh, men hvis du liksom ikke dropper det der en er maskinivå eller bare liksom kjører på, eh, så så finner du, så, kommer du inn i liksom en sånn, kan si, kampmodus og så blir det bare veldig gøy å spille det og eh, og det er noe med Mekanikken i spillet som er utrolig tilfredsstillende og utrolig givende. Uh, så altså, til og med snakker vi veldig mange korte økter, eller snakker du om lange økter? Altså, nei. Altså bygge stem, uh, spenningen seg opp og opp og opp? Ja, altså, det, det startet jo litt sånn... Jeg måtte jo starte med kanskje en time, og så var det to timer. Men så ble jeg, uh, kan jeg si hekta, uh, oh, og da ble det lengre. Uh, og da var det sånn, ja, dette er gøy. Dette vil jeg spille, og dette det, jeg brukte jeg liksom en hel dag til slutt, men jeg så at jeg nærmte meg slutten, og da var det, det liksom motiverende å spille samtidig som spillet var kjekt. Så jeg må si at Doom er et spil som jeg faktisk vil anbefale um, alle som har en ny konsol eller en PC, og som ikke har prøvd den, og så må dere prøve Doom, for det er... Ja, jeg må bare si jævlig gøy, fordi det er voldelikt, og det appellerer til denne indre huleporen i deg som bare vil liksom knuse og ødelegge og dreve demoner og monster på brutalt grotesk vis. Det, det gir en sånn spilglede som er ubeskrivelig. Nå, jeg vet ikke om jeg skal kalle dette for drifter, eller uh, undertrykte behov, eller, eller noe sånt, men det er noe der. Det er noe der. Uh, og du, og det, det er litt vanskelig å beskrive, men når du først har spilt det selv, og spilt det selv, uh, så er det sånn, å oh, ja, dette har jeg samlet. Uh, dette har jeg ikke følt siden sikkert eller Duke Nukem på 90-tallet. For nå til dags er det veldig mange spill som syrpuder under armene dine, og gleder dig gå du får, uh, uh, du får liksom helsepakker, kartre hjørne, og det er en uh, fortellersstemme som forteller deg, en store piler som alltid liksom viser deg hvor du skal, og hva du skal gjøre, og her er det, jeg mener, det er veldig tydelig hva du skal gjøre i Doom, men uh, det kanske det som er uh, oppfriskende, det er at det, uh, det er så enkelt. Spillet er så enkelt. Uh, du kan utforske litt, men nei, mekanikken min, mekanikken og skydingen, og det å drepe dæmoner, det er bare, det er, du koger det ned ett enkelt koncept. og det er drepe dæmoner og skyd alt som beveger seg. Uh, og det er ikke noe sånn, du trenger ikke hjemme deg bak en vegg, eller du ska ikke begynne å med å lade om magasinet. For igjen må du bare, her tømmer du, og her springer du rundt som en galning, og du, det er hektisk, og det er gøy, uh, og det, det er bare lite fikling, det er lite som hindrer deg, i og fra å være liksom den ultimate drapsmaskinen. Det høres bare veldig, på en god måte, primitivt og konsentrert ut. Ja, det er det, og det er ikke ofte du drept finner lenger. Drept før du blir drept? ja. Og koser deg mens det. Ja, og det var så mange ganger i det, i det, i det spillet. Eh, det er det liksom, de bare peiser på med fiender. Og du bare skyder, du hopper, og du bruker det til sånne, det sånne portaler. Eh, og du sender raketter, og så tar du og kjører motorsaket rett inn i ramet på, vet du. Det er sant? Og da, da satt jeg der og bandet bare. Du faen, tar deg, da tar jeg liksom. Eh, Prøv deg, altså. Det er... Du, blir... du, du, du bor jo en en liten hyperloge Det er nabo over siden da når du sitter med øyreklikkene på Og prøver faen tanning nei, uh, nei, jeg vet ikke Jeg må ikke skreke det så høyt men jeg tror du har Jo, jeg har det, og det er veldig når du gjør det uh, Så det, det kanskje ikke passer for folk sånn, Liksom å Være litt stille uh, men, også... men det er aldri bekymret Foreldre og, og samfunnsdebattenter Der ute, vi mm. Når du har basket deg en voldsorgi av en annen verden? Ja. Er det så sånn at du sitter liksom i sofaen og Hiver med Hiver etter pusten og vil ut og, og fyrer noen på ordentlig? <laughs> eller er du helt avslappet, utladet og alle muskelspenninger er vekk og da har det bra å, å ta livet med ro? Ja, jeg vil heller si det siste. Uh, det er mer et utløp enn en hva er det andre, hva er det motsatte. Det er... En sånn generator eller ja. noe som sånn bygger opp... Uh... Ja. Stemmer uh, Så du har skadet dyr, ting eller folk Jeg i tror dyr, folk stort sett Klarer å skille spillet fra virkelighet Og vet hva du kan gjøre Og hva som er akseptabelt Og hva som passer seg i spillet Og hva som passer seg i virkelighet uh, Og det tror jeg gjelder for å sikre 99% av spillere Jeg håper du... det er minst 99% ja. Så ikke så er det er en av hundre Så går bananer og sitter og spiller dum Ja, det har til å slippe mye faktisk ja, ja, det synes jeg 99,9% <laughs> Nei, jeg håper det. Ja. Så, så jeg synes ikke Doom og... Altså, Doom er jo et spil som veldig klart viser... Altså, det er jo en fantasiverden. Det finns finnes ikke dæmoner i virkeligheten. Det finns ingen, ingen base på Mars. Og du er ikke en supersoldat i virkeligheten. Men det finnes jo selvfølgelig spel der du spiller i i spillindustrien der det virkelig går alt for langt, eh, og som kan påvirke, kan du si, unge folk på en negativ måte. Eh, altså, spill er ikke fritatt all ansvar. Eh, Nei, men da var det godt å høre at, at ja. du vi, ikke har havnet i den kategorien. <laughs> Nei. Det er jeg veldig Ja, ok. Så, våre lyttere kan berolige sig med at jeg er relativt mentalt stabil. Så bra, det var veldig godt <laughs> Ja <laughs> Så du, du sitter her med et sånn Excel-regnerk Så du har foran deg med, med spill basert på hvor mye tid du har igjen i det Vel, nu begynner jo det arket å bli ganske tomt For uh, når jeg ser på lister min så gjenstår det um, Undertale Men det er sikkert bare tre timer igjen av det uh, ja. Men så har jeg Life is Strange Som er jo spel. spill uh, Så den kan ta litt tid så jeg, og så har jeg jo På en måte Spel som ligger På Xboxen min Som jeg ikke har vurdert enda Fordi Jeg mener det, Jeg vet ikke om jeg regner Xboxen min som en primær Primærkonsole lenger Man vil den uh, Dragon Age for eksempel Ja Ligger det bare på is? Ja, for jeg vet den, det er mye tid som gjenstår der Uh, og, jeg er trosskåler for høy, jo Ja, og det er jo muligens den jeg jobber meg under uh, For når jeg først har startet med Dragon Age Som er sikkert 50-60 timer Så kan mm. jeg jo ikke slippe på <laughs> den Nei, jeg, ja. men du, du må jo bygge opp utholdenheten din For du vet at uh, Bioshock Andromeda venter uh, Mass Effect? Ja, ja, unnskyld, Mass Effect. <laughs> Mass Effect. Ikke bare jo sjekk. Ja, ja og ja, det er jo rundt Mars. Uh, ja, søren heller. Jeg kan jo ikke begynne å spille uh, Mass Effect. Og så, då kommer jeg, kom jeg jo aldri til å fullføre Dragon Age. Så, muligens, uh, når jeg blir ferdig med uh, Owl... Nei, når jeg blir ferdig med Undertale nå, så må jeg bare hoppe rett på Dragon Age og bare gå på main-questen og bare pleier meg gjennom det, uden ja. for mange distraksjoner, ikke bryr meg for mye om disse sidehistoriene, og bare går rett på sag. Jeg heier på deg, vi. <laughs> ok, da. Jeg skal, jeg skal gi det først, jeg. Eh, oi, oi, Det var heier oppmøtt. Å oh, ja, takk. Eh, ja, jeg takker for uh, heier oppe. Eh, veldig motiv motiverende. Du kan lupa det, hvis du vil. Ja, altså, kan... ja. vi kan lage en remixversjon av det. <laughs> ha det på i bakgrunnen, mens jeg spiller. Løy, men du da? Jeg har jo endelig fått årets julegave i, i posten Ja Det var Nintendo Og jeg husker ikke titelen Minien Ja Ja, klassik Mini Special Hyper Edition og du Sinssyk ja. kult å ha den der Du, du fikk med to kontrollere, sant? Teoretisk ja, men i virkeligheten så vi følger det en med Så jeg driver og pløyer litt uh, Ebay uh, etter diverse funky-kontrollere hva, hva mener du uh, i teorien? Nej ja, altså, er plass til to kontrollere, og oh, ja. det følger bare en med Oi, oh, ok, det synes jeg trist ja. ja, det er jo helt bevisst av Nintendo at de er leketøys produsent så, så du går og kjøper separate... Spillkontrollere på i ja, ja. butikken, liksom. En... Jeg veldig ja, når de får det inn. Åh, oh, det finns det ikke i butikken enda. Jeg tror ikke det. Mm. Ja, men då får jeg ikke spilt mange egenspillerspill, i hvert fall. Ja, og det første som skjedde, uh, det er jo at når jeg åpner denne boksen med... til, til konsolen, mm. så det er det bilder av en del av disse Nintendo-spillene, blant annet Super Mario 1 og Zelda. Mm -hmm. I de gamle forpakningene som spillet Logi før Ok Når jeg bare så det lille bildet så var som jeg kunne lukte Den gamle pappen din fra eskene <laughs> Ja Det var rart jeg tenkte dette her, kan det bli magisk? Ja oh. uh, Så jeg med meg helt inn til TV-en For, for ledningen til kontrolleren er under en meter lenge <laughs> Under en meter? Under en meter Å min Ja Så hvis du ikke har Mario før så kommer den konsolen da hoppa og dansa altså Da er det nappe, nappe det sies i søren. Uh, men du slår han på, mm. og så velger du mellom en liste av 30 spill, og alt bare funker moment momentant. Mm. Utenom denne lista av spill, så er det ingen menyer, uh, ingen dildel. De aller fleste spillene, uh, utenom Final Fantasy uh, og parollespill som følger med, så går du bare rätt inn i spillet med en gang, og begynner å spille. Ja, er det noe sånn... Uh Kjapp lagring Kjapp uh, Ja Ja, du har plass til fire hurtig lagringer Ja Og du trykker på reset-knappen Så lagrer han automatisk Ja um, Men det har jeg ikke brukt enda da Nei Da har jeg med deg savnet Så du bare slår konsolen på Så går det ett sekund Og så kan du velge et spill Og når du trykker på spillet Så begynner du å spille da. Ja det var også kjapt. Ja, ikke noen nedlastbar ting, eller oppdatering, eller... Uh... Oppstart, eller meny, og undermeny, eller ditten og datten. Ditten og datten. Det, var, det var bare spill. Det var utrolig deilig, faktisk. Vi mm -hmm. har jo noen av disse uh, på Wii Uen min Det Disse NES-klassikerne. Vi ja. har ikke spilt de så mye. Så var det jo eget med å holde Nintendo-kontrolleren i hånda. Ja, stemmer. Det var magisk, altså. Er den... Uh... Jeg du husker fra gamle dager, men er den samme størrelse? Han føles ut som han er litt mindre. Litt mindre. Men hendene mine er kanskje litt større også. <laughs> så jeg vet jo ikke hva som jeg har. <laughs> Vel, uh, <laughs> hva skal du si? Eller, hvis du har små hender, så føles små ting store ut i hendene mine. Men hvis du har store hender var det så Nei. Eh text. Gå gå välta vet inte, vet inte, på hur den logikken skulle händte slut. Eh uh, Men du har säkert normalt eh uh, normalställs på henne inne. Det är ganska enapnormalt. Ja. Ja, Okej, okay, det var. Ehm <laughs> um, Så jag har spelat en del på på klassiken, eh uh, Minion. Jag så någon något. Kåner har spilt, guttungen på fem år har spilt og han fant ut av menyerne å spille med en gang. Så bra! Han satte seg i sakkosekken og bare trykte på reset-knappen med store tårnerne han var lei av ved det innspillet. Ja, altså, ja, ja, selvfølgelig. Ja, det er jo kjempebra at det, det er så intuitivt. Det er for santelitt for mig gå. Sorry, hørte du meg nå? Ja, det ja. er jeg det. At det, det er så intuitivt at uh, hvor gammel er sønnen din nå? Seks år? Knapt nok. Ja, han kan... Styrer alt selv Hopper fra spill til spill M Muligens han tar denne, Dette med kjapplagring Og Eller eh, Nej det bruker han ikke Det var nei. litt mer omstendelig Sånn ja. Å loada den Eller lasta den Seven igjen mm. Men då kan vi i hvert fall Benke guttungen din Foran klassikeren Og Han kan kose sig. Ja da Man koster oss begge to Nå i helga mm. ja. um, Så jeg spilte litt Mario 1 Ja det var det jeg som spilte, og då har jo ingen liv, og du har ingen munter. Og de to hemmelige ekstra livet som jeg husker, de kom veldig godt med. Ja. Så det er sånn, du må ta hver en munt, og du må være veldig forsiktig, for, for dør du, så har du ikke mange liv igjen. Ja, har du ikke Continues? Nei, du har start på ny, Jus. <laughs> ok, det, det er alt. Det er alt. Jeg husker ikke det var så brutalt, altså. Jo, det var meget brutalt. Ja. Eh men Daniel de ser det ju som en warp sons. Uh, ja, stämmer. Men som tidigt då går du glipp av de första 3-4 världarna som du inte helt kan utan att och brukar det bygga dig upp liv och och Ja, stämmer. Så jag tror att det er en en jag tror, de tror det är lättare Warp by egentligen. Jag tror det ska vara ganska god för det hjälper dig. Eh, det finns ju måder att få 99 liv på, men uh, det är ju lite sånt ja, Stopa Kjell som sprätt in ett tredje eller något. Ja, alltså en utnyttning av en uh, uh, liksom en liten fel i grafiken eller i uh, ja, det är sånn rar um, ting, men uh, men alltså det är inte sånn normal folk spelare självligt. Uh, Nej ja. då. Um, så, så Mario var Jeg har varit dritkult. Jag har haft lite uh, ett par kompisar på besök. Så man testet det, jeg måtte jo vise den frem litt mm -hmm. Ponshaft var en mm -hmm. Det tog du å spille, da vi <laughs> Nå tog jeg igjen hey. Det tog litt tid uh, Ja, Ponshaft, det er en klassiker uh, Det er vanskelig spil, da Ja, da jeg har bare testet litt, Så jeg har ikke begynt å bli frustrert denne. Ja, det vet du nok uh, uh, Jeg har testet mye forskjellig uh, Den store hiten til, til guttungen, det var Kirby Som han synes var kanonløyen Det er aller første Kirby ja. Ja. Och väldigt tror det kom ut helt på slutet eller på övertid på Nintendo 64. Mhm. I lop om Super Nintendo var på marknaden när uh, Kirby kom. Jag kan jag uh, det uh, Men då då det liksom en god gammal Kirby som suger in fiender och sputtrar ut igen. Ja, altså, och så får han egenskaperna de sa. Han kan sväva runt. Se. Først til Kirby uh. um, Det er et eller annet kød med mikrofonen din vi. vi må sjekke det i oppdraget etterpå Ja, jeg tror det bare det, Hvis jeg ikke har kjeften helt i Mikrofonen så hører det meg ikke så godt Så jeg må ikke bli så distrahert uh, Skal S vi se du, Sitter du og leser på nettet Mens jeg prater med deg? <laughs> jeg skulle finne ut av Kirby uh, sånn, Det er ulempen om ikke igjen se hverandre Da aner jeg ikke hva det driver på med <laughs> ja. deg Du vet ikke hva jeg har på meg nå for å det sånn jeg håper det var det? Så har jeg gått for ned? <laughs> ja, det hadde vært litt, uh, det hadde vært litt veldig drøyt å kringkastne naken. Uh, det hadde liksom gitt, jeg tror det hadde skapt liksom uh, en ny intimitet til våre lyttere, hvis jeg satt og gjorde dette naken. Uh, ja da ja. Uh, Intimitet eller uh, avstand Eller uh, <laughs> syn Synkende luttartall det, uh, Nei, det gjør jeg ikke sikkert Vi <laughs> ja. satser på det ja. uh, Kirby 1993 uh, uh, ja. På Nintendo. Ja, ganske sent Så det er relativt sent så. så jeg tror prosjektene mine Jeg skal runde alle tre Mario-spillene For Mario 2 har jeg ikke runde på aldri så lenge Er du, er du sikker på du klarer det? For... Nei, nei, så hadde det et ja, prosjekt, ikke at det var en ferdig jobb Ja, for, for jeg vet at disse spillene var vanskelig ikke uh, Jeg har jo aldri rundet Mario en selv Har du ikke? Nei Åh, uh... oh, men da vet jeg hva vi skal gjøre i sommer også <laughs> Ja, men inni den tid så har du sikkert rundet alle spillene Jo da, men da er det din tur Ja, da er det din tur, ja. uh, Det er også Zelda, skal jeg runde Og det er også ballevanskelig, altså Aldri spilt disse, ja, det kan jeg tro Disse spillene er vanskelige Og det var jo på altså, 90-tallet Det var Du får et passord Som gjør at du kan Starte på En annen stadie Men ellers så det Få continuous Det er få ekstra liv Og du starter helt På begynnelsen igjen Som betyr at ditt, Selv om du har brukt To-tre to, timer på dette Så er det bare Nej du klarte det <laughs> Start på nye uh, Ja, men da blir det ganske kjerpa Når du spiller også, tror jeg Ja Jeg tror ja. du spiller bedre Når du, har, når du vet det Ja Litt mer sånn, det har konsekvenser. Er du ikke god nok, så er det alvorlige konsekvenser. <laughs> ja, det er det. Ja. Så det, jeg har gått som i gløgg hel så langt altså. Jeg, jeg kan ikke teste den i, jeg tror jeg er klart å skvise den. Å ta ni timer, ti timer kanskje. Oi, såpass ja. Um, og det jeg tenkte, jeg snakket litt med, med øyet også om dette i morges. Mhm. Vi skulle hatt en konsol, altså en, kall det en, en indie-konsol, som er så enkel som Switchen, men kanskje med det tillegget at du kan laste ned billige spill, da? Eh, eh. potabel, mener du? Håndholdt? Nei, Nei. stuekonsol. Stuekonsol, ja, ja. Hun som bare slår på spill, ingenting fancy, han er dritbillig. Mm. Og då kan både velrenomerte spelskapere og nye få lov å teste konsepter med givet Altså veldig korte, små spill. Mm. For når jeg ser på en del av disse spillene, som arkadeportene til Donkey Kong og Mario 1 for den saks skyld, det er bare fire brett i hver verden vi. Ja. Uh, og det er veldig enkelt lager. Da kan ni bruke det for å testa markedet litt. Tester vi det i denne sine, og så kan folk ha, ha litt billig moro. Ja. Du, du vil ha en jag kände det där tänkte jag i alla fall jag ut som en lur i den när jag en liten monolog om detta på legeplatsen tidig tidig i söndagsmorgon. <laughs> Mega. Ja. Ja. ja? ja. det kan ju vinka. Uh, det har ju väldigt mycket med intespersel i marken självklart. Eh uh, om och så är det ju spelutvecklare som om de har lust att satsa på ja, en sånn mindre type spill uh, For det finnes jo på Steam Men uh, det er jo en på en PC du må bruke da, Det er jo litt sånn installering, oppdatering Og ikke like strømlinjer Kanskje, som det du tenker dig. Ja, sånn det akkurat Det må ikke være noe oppdatering ja. Så bruker de Unity 5 Eller hva sånn det Det som alt ligger Unity 5 ferdig ja. Nå går det ikke til å Unity 7 de, de bruker den når de skal lage spill til denne konsolen Mhm Kanskje Unity Box eller noe sånt. Ja, noe sant. Ja. Eller en HTML Box. Det kalles gode enkle spill der også. Ja. Ja, jeg vet ikke. <laughs> ja, det kanskje, kanskje det kommer det uh, plutselig. Uh, nå som du har sagt det. Håper det. Ja. Men det jeg, det jeg gleder meg til nå, det er jo å, å få tag i en ekstra controller. Um, få noen controllerkabel for lengre. Altså jeg ikke trenger å sitte opp i tv Mhm. Um, også spille Double Dragon, for eksempel ah, Ja, klassiker Eller å bare spille Ikke Super Mario, men det Mario-spelet Der det kommer sånne Pinsvin ut av røyrene Så må du denge de Ja, stemmer Ja, og spille det 2-player Tror jeg det ble dritkult Er det mange 2 player på maskin? Det er et par, et par. Men det, var de, det var de jeg kom på At de har veldig lyst til å spille 2-player på mm. Dr. Mario er jo også det, ja. det er to pleier. Ja, den kjenner du jo veldig godt fra før av. Ja, jeg har spørt litt av den allerede, og det er ikke det veldig psykedelisk, det er så få farger. Og... De beveger sig sånn at de blir nesten litt sjøsyke, for de beveger seg veldig <laughs> Pillen, mener du? Ja. ja. Og når du trykker på at de skal snu seg, så tar det litt tid og alt. Det stemmer ikke i forhold til 3DS-versjonen jeg spørte. <laughs> okay. Så det er veldig kult, men de blir litt sånn... Fargen går i et øyne og krysser seg Jeg må riste på over og lukke øynene To sekunder før jeg ser beint igjen <laughs> Gjelder det bare Dr. Mario, altså i alle spill Har de et filter på seg, eller Ser det Nei, du kan velge ja. um, Da Doktor Mario fikk denne litt sånn Tripp i effekten av. Mm. Men sånn som Mario bare Det å du må planlegge at hoppe en stund Før du skal hoppe den ja, virker det som om det er Litt sånn uh, Forsinkelse Ja, men ikke Fordi det er en forsinkelse Men fordi at spillet var programmert på den måten Ja Altså det er sånn jeg husker det Så det, det er en forsinkelse som alltid er, er like på et vis Åja oh, huh. så, så det virker ikke som noe galt Ja, det er bare sånn Det var sånn spillet fungerte på den tiden kanskje Ja Ja Uh, og og på i Super Mario Bros 1 när du håller håller springe knappen inne. Ja. Så er det är helt som man springer heller, det är nästan mer som om de bara drar bakgrunden lite fort förbi en. <laughs> du scrollar den sen var han scrolla det är väldigt rart. Alltså <laughs> ja, rart det ja. Men så går det bare en timme med eller en halvtimme med spelar så så er det det du tillpassade dig, gette. Jag är alltså eh uh, Mario på Wii-en uh, Ja, når vi spilte det hjemme hos deg ja. Uh, ja, det, det var en annen slags forsinkelse Ja, for, jeg, jeg husker at Det, det... var en forsinkelse, forsinkelse Ja, det er ikke sånn det føles Nå no. Nei, litt, men, men ikke i, i så stor grad ja. Jeg tror det hadde muligens uh, Når vi spilte det på Wii Mountain, så er det Jeg følte det var en forsinkelse der som På en måte Gjorde hele spillet litt treigere Ikke treigere Oj. Nej, det har smägg. Eh. Vad gick brannallamo nu? Jag har smägg. får se om det kör igen. Eh, det skedde tidigare i ugo. men ja, Det var en försinkelse då, men som jag syns ödelar spelet lite men det verkar som den försinkelsen er nå i klassiker i minnen. Nej, men ja, så det er jo en slags forsinkelse, men det føles litt på en annen måte. Ja. Men det kan også være at det er for deg, jeg sådde meg nær i ro og freie spilten, halve time og vant med det. Ja. Det kan være det også. Mm. Uh, ja, det ser ikke som det er riktig flere ganger. En som er. Bra. Ja. <laughs> så, Skal vi runde av uh, denne seksjonen, Ria, så beveger vi oss over til, ja, til nyheter? Ja, vi har store nyheter og mye å snakke om, uh, angående Nintendo selvfølgelig. Ja, la bara bare avlive den en gang for alle. Snakkes i neste segment. I nyheter. Snakkes! Supernyheter! Ja, nå har vi kommet til nyheter, og selvfølgelig det alle snakker om er Nintendo Switch. med fikk en type lansering, ikke lansering, men nyhets... Klipp Der de snakket Cirka en time om Ganske mye om uh, Hva switchen uh, Kan koste Og litt om Ikke så mye innmaden Men spel og Hva du skulle kunne gjøre med denne maskinen Og dette var jo Sikkert på ettermiddagen i Japan Men det betydde at det var mitt på natten Her i Norge Og jeg sto så <laughs> Kvart på fem Eh, Klare til å høre Og satt der i sengen eh, Jeg lå i sengen med padder mi Og hørte Alt eh, de hadde å si da På japansk Om denne maskinen Og Det var jo mye forskjellig eh, Litt sånne ulike konceptvideo De snakket, de tog frem Noen spilutviklere som sa Ja, dette støtter med 100% eh, Og så viste de Mye hvordan om hvordan denne maskinen fungerer, sånn. Her er maskinen, her det disse joy-conene som du fester på, her tar den av, sånn putter den i docken igjen, uh, det skal være sømløst. Uh, og så handler det selvfølgelig om spill. Så så med masse klipp ifra. Diverse spill som skal komme ut. Uh, ingen sånn store... Wow øyeblikk For mig tror jeg Bortsett fra den aller siste Traileren der de visste Breath of the Wild For det var det veldig Det var, ja. var, var det veldig mye bra Det satt Og var det sånn Oh Dette er imponerende Dette er kult Dette Men ellers under konferansen Så ventet jeg liksom For en eller annen grunn Så håpet jeg at At, at uh, Nintendo bare skulle kunne si Ja faktisk Dere får Mass Effect Andromeda på Switchen Altså det er veldig usannsynlig Men jeg tenkte Oi Liksom, jeg det så inderlig på at uh, Switchen skulle kunne Komme med sånn AAA-spill Som du finner på Xbox 1 Og Playstation 4 nej, det skjer jo ikke, Men hvis de hade bare sagt Ja, dere får Titanfall 2 På uh, Switchen då altså, hadde jeg blitt skikkelig glad At det, det her er et sånn uh, Nytt spill som, som du finner på De andre maskinerne uh, Alltså alltså chansen för du får så så på mode moderna och resurskrävande spel på switchen är ju liten, men hvis de hade klarat det på ett eller annat vis. Då hade det liksom haft lite mer sån ja, switchen, den kommer te konkurrera direkt med de två andra. Men jag tror mycket av det det den konferensen var att switchen fokuserar inegna spel og den försäkrar sig i sån mindre versioner av FIFA muligens Call of Duty jeg tror jeg kan glemme Battlefield-serien på Switchen uh, ja, ja. Det, altså, det var en veldig sånn Nintendo gjør akkurat sånn som jeg gjør ja. uh, og det er litt sånn vi har tenkt det gjennom, eller at vi prøver å lure eller at vi hører på tilhengene men vi gjør det vi gjør uh, og det, det har jo funket for de før Uh, ja, men ikke på WeU. Ikke på WeU nå. Eh uh, så so, WeU har jo på mange måter vært en uh, nedtur. Uh, ikke så bra. Og så trengte det liksom. Jeg tenkte her jo Her ja. showe jo veldig mye om WeU, introduksjons introduksjonsshow og. Ja. Det var noen spelutviklere som var der og sa ja, vi støtter deg. Ja, akkurat, ja, korrekt. Ja. Jeg kan spille planlegger dere? Nei, det må vi se Ja, vi støtter dem <laughs> Men vi støtter dem Ja eh, altså, Vi må se om, om driten ja. selv er så, så var liksom en sånn svær plansje Med masse spilutviklernavn Men Det er ikke Jeg, jeg Det var mer liksom Japansentrisk eh, Liksom en del sånn rollespil Og, og en del sånn eh, Hva var det? Du, du fikk, eh, sånn, Det var en sånn rar versjon av Final Fantasy eh uh, nog shoebox origami grejer. <laughs> Huskar du det? Nej, den är inte kärt, vet ni? Nej, men det, altså, ser ju för så vitt kul ut. Det är sån det minner som rett, det minner om sån retro fan fantasy 3 grejer. Ehm. Uh, Man hade ju varit fint om de också hade lagt nya Spill, og ikke bare sånne rare indie-versjoner. Uh, men jeg tror jeg må bare skifte på måte forventningene mine til Switchen. At det er ikke er en fullverdig hjemmekonsol. Uh, Nå, dette, den, her en, uh, dette her er en high definition Game Boy. Ja, Den er en hybrid. Ja. Uh, i den forstand så er ikke det ikke hverken ful eller fisk. Det er noe mitt i mellom. Uh, og da kan jeg ikke forvente at Andromeda, eller Battlefield 1, eller Battlefield 2, uh, eller sånne Doom, altså sånne kule spil som jeg har faktisk blitt litt vant med nå, på PC-en min, de kan jeg bare glemme! De kommer aldri på Switchen. Nei, og det som er... Og så hvis de ikke selger nok, så blir det bare Nintendos lagespill. Mm -hmm. De lager dritkule spill. Ja. Men når jeg ser lagt til denne, uh, det er jo Zelda som også kommer til Wii U. Ja. Um, Mario ser faktisk veldig kult ut. Ja. Det, det var det jeg. Det ble ja. litt jeg litt på. Ja, faktisk. Men, men utenom det, Splatoon 2 har de kalt det, men det ligner jo stygt på Splatoon 1. <laughs> ja, det er en eh, føler jeg. Si. Mario Kart 8 er en oppgradering. Ja. Knapt nok. De lagt til en, en sånn der uh, battle mode. Mhm. Åh, jeg er litt skeptisk altså Det lukter litt uh, Litt for mye uh, Yggler i mosen mot hele opplegget De var i hvert fall ærlige nok til å kalle det Mario Kart 8 i deluxe Og ikke Mario Kart 9 liksom <laughs> Ja, det var det For jeg, hver gang jeg hører noe om Switchen Så noen ting gleder jeg meg veldig til mm. Og noen ting virker bare uh, Helt sinnskyldig til Eh uh, ja alltså det er ju uh, det är så det är mycket med maskinen som kan være positivt. Eh uh, det är kan ta den med dig liksom att spela eh uh, on the go uh, på en tågtur eller en flytur. Ass. Og hvis du har alltså den varar i genomsnitt lite 3 timmar avhäng av i spill du spelar. Eh uh, det var vel som forventet egentlig, batterilevetiden Og så kan du jo prøve å ha med sånn ekstern batteripakke Det er jo, det er jo ikke, ikke jo, altså Vitaen gjorde det på en måte, men Det er vel første gang du kan få så kraftige spel på noe håndholdt Jeg vet ikke om du ja, ser borti bort fra sånne tablets-greier da Sånn uh, Nvidia Shield og sånn, hva er det heter. Ja, men unna om det så er dette Det er kraftige saker når mm. han er bærbare mm. Og det at kan sette han opp Ta av disse Joy-Con-kontrollene um, Faktisk sette på en bit bitteliten plastiktings så at de blir litt behagelige å holde Ja Og så spille to stykker uh, På samme kjerm Ja På farten Det ser jo en ektelig dritkult ut Ja For problemet med 3DS er at det er jo Ikke så mange du kjenner som har en Så det er veldig vanskelig å få til ja. noen flerspiller på det Ja Uh, og samtidig hvis Alle de som har lagt kule spill Det er 3DS'en Norske lager de til Switch mm -hmm. Så kan jo biblioteket bli ganske bra Det kan det Hvis vi bare vender oss til at Ok, noen er, vil minne om Gameboy-spill Andre vil ha mer stuespill Kanskje noen er midt i mellom Det er jo det som virker kult, man Synes jeg ja. uh, det, det er jo ikke ofte at du Kan du si Har en to spiller konsol som du kan ta med deg. Uh, altså, det er jo kult at du får liksom i hele pakken så er det to kontrollere. Det har jeg jo aldri skjedd for. Uh, og Nei, altså, jeg, jeg kan bare... Bra. Jeg kan ta med deg... Du, altså, du, du har ikke noe utstyr hjemme hos deg. Du har null konsoler. Jeg kan ta med min, og så spille med to player Mario Kart. Uh, bare sånn. Og du trenger ikke ha en TV engang for så vidt. Vi kunne gjort dette i hagen din. <laughs> Der er jo potensialt bra at det er så brukervennlig, vil jeg kanskje si. Ja, det, det synes jeg faktisk. Det, det er den styrken han har. Mm. Men det mer fører jo en stor handicap med at det... Jeg mener, da du mye av den maskinkraften som uh, noen spillere i dag ønsker. Uh, Sånne nye spill... Uh, det kan du bare glemme, men Da kjører Nintendo sitt løp De satser jo på dette med Sofaspilling sammen, og sosial Spilling i samerom Og Nå du jo også denne 1-2-Switch-spillet Vet ikke du hadde kommentarer der Jo, vi kan snakke lanseringsspill <laughs> Ok Du kan bare begynne å holde bussen nå oi. Ja. Oi. Og så skal jeg radle litt Og så skal jeg allikevel klare å nevne alle lanseringsspillene Før det begynner å bli vanskelig for deg har du lister? Ja Jeg holder sen Det er 6 spiller vi Så kommer vi på lansering 1-2-Switch mm. er jo originalt Det skal man snakke om mm. Just Dance 2017 mm. Allerede ute på andre konsoler mm. Skylanders Imaginators Det er ute allerede Super Bomberman R Det er vel et som jeg synes ser veldig kult ut Ja Binding of Isaac After Birth Plus Eh uh. Altså Zelda. Yay! Yay. That's it. Det var alt. Ja. Det er, er syltønt. <laughs> det er veldig lite. Uh, også, de, men de snakker jo om et lanseringsvindu, der liksom det strekker litt ut over våren, der det skal komme litt mer, men allikevel. Ja, den dosen kan bruke sånne begrep som lanseringsvindu. <laughs> uh, jeg tror de fleste kommer til å Zelda, tipper jeg. Uh, er det noen av en grunn enn Zelda? Og kanskje Bomberman til en Switch i starten? Ja. Du, men Bomberman, det må være nedlastbart, sant? Du, får ikke, du kjøper ikke Bomberman på en disk. Nej nej jeg mener, det handler ikke om å diske lenger. Så. en sånn minnekort. Ja. Kassett. Jeg bare, jeg bare altså... Det, det ser jo ut som et 3D-spill, så hvorfor ikke? Jo, ok da. Uh, jeg, jeg, altså, i grunnen, det jeg tenker er at det spillet ser så enkelt ut at det skulle egentlig bare vært en sånn nedlastbart You know, mennet på 32 GB. Det er absurd lite. Det, det er veldig lite. Det er faktisk utroligt. Og du finns inga andra versioner. Nej, alltså okej, okay, han stöttar nya minnekort? Mhm. Menway, såna minnekort fra 256 GB, opp, det kostar närmare 1500 kr. Mhm. Uppå vad det prisen så switchen kostar. Ja. Vad det kan ligga ungefär på på Netway. Selve switchen ja, i Norge. Uh, 3.007? Eller? Ja, du får ned i 3.005 ifølge det her nede KELCO. <laughs> ok, her. ja. 3.005, ja. og i er... så skal du ha et minnekort i 5.000. Ja, det, det, det er noe med... Og du har ikke begynt å kjøpe alle plastikker og greier av kontrollere i ulike varianter. Det blir fort veldig, veldig dyrt, altså. Spille... For du må ha en pro-controller, du kan ikke klare med Switch. ja. Med, med Joy-Con. Og den koster jo 700 eh, pro-kontrolleren. Okay. Det må bli 5700 da. Den <laughs> kontrollerer at minnet er godt Ja. Hvis du ville spille to player uden å ha sånne mini-kontroller i hånden da, så må du jo kjøpe en pro-kontroller for siden av, eller ekstra Joy-Cons og en mm -hmm. sånn en, uh, greie i midten. Uh, det blir fort veldig, veldig mye penger. Uh, du må kjøpe et spill, for alle ser han en konsept-tester ja. en 1-2-Switch. Det følger jo ikke med konsolen engang. Nei, nei. Uh, det, mange synes jo... At, ja, jeg skjønner ikke at de tør, altså. Mange sier jo at 1-2-Switch burde vært innpakket. Uh, ja, det sånt, er jeg enig med dem. det var jo sånn så... Hva var det som kom med? Wii Sports, det kom jo med. Og mm. jeg tror 1-2-Switch er jo sånn type spel, som du tar med deg... Alle synes det er gøy å holde på med. Sikkert en hel dag, men du har denne smitteeffekten, eh, epidemieffekten, at det, ja, det er kult for et øyeblikk, og så vil andre kjøre bra det, eh, som igjen kan funke på samme måte Så på wii så kan det funke på Switchen. For... Ja, men, jeg følte ikke Nintendo Land gjorde helt det på Wii U, selv om det var kult. Ja, stemmer. Så var det gjort før, for det var på en var den første som hadde det. Ja. Og altså gjorde de på et vis, på, på ny i Wii U, så folk sa, ja, var kult. Og nå det tre gang de kjører sånn der gimmick-spill. Mhm. Ja, kan det fänga tre gånger på rad, men nog sånt. Men må uh, måste nästan måste safe. I mars om om om folkplitsle blir liksom väldigt sån. Ja, så kommer i nyheterna og så är tydligen lille på att uh, det er ingenting som klarar att genskapa den sameffekten som ween hade när hon försk kom ut. Nej. Men jag tror uh, One to Switch, det kan appellera vi at... det uh, selv om alle små småspillene så ganske litt sånn... De så litt sånn teide ut. Men appellen er vel at eh, du løser i veldig fra skjermen. Eh, og då skal du kunne spille et spill som minner mer om en partiespel. Altså partyleg. Eh, sånn drikkeleg-aktig. Altså eh, liksom miming. Eller charades, eller kan du kaller det. Så er liksom... Selve legen er løsrevet fra mekanikken eller det elektroniske. Eh uh, og det gjør det jo lettere for alle å hoppe inn hvis nok. Visst ja, jeg synes det ser, synes det ser kult ut. Mm. Men i små doser, så det de skulle ha fulgt med konsolen, og den skulle ja, ha vært billigere. Det er, jeg kan ikke se for mig hvordan dette skal være et sånt fullverdig spel som skal koste 600 kroner. Uh, jeg kan jo kjøpe en Xbox One og en PlayStation 4 for den prisen. <laughs> så der kommer det kosta. Skal kjøpe slim utgaven, det er helt sykt. Ja, ja det, det, altså det, det er rart at, uh, at, at det skal være så dyrt. Uh, for de sier, og jeg vet ikke om USA de, ja, vi har holdt den under 300 dollar. Uh, og, og hvis du på en måte det Til norske kroner Så er du oppe i uh, 2006 2007 eller noe sånt Ja, og gjetter ikke jeg 3000 Når vi hadde kringkastingen sist Eller mm. oppi der uh, Men det at altså, det, det har noe med, med valutekurser Eller import, eksport, jeg aner ikke, Men det er jo nesten en tusen mer enn Det Amerikanerne betaler Ja uh, ja, ja. Det er 1500 kroner mer. Uh, men nå er jo konsolen zonefri. Det er jo en god nyhet. Uh, og alle spil er sikkert zonefri. Altså, da må jo alle spil er zonefri, så... Ja, det er jo faktisk guldt. Hvis du har en amerikansk kontakt, en rig onkel eller noen slekning i USA, så kan de kjøpe in og sende den over. Og så sparer du fortsatt penger. Uh, ja. Ja. Nej det, det, det er rart at det er så dyrt. Og oh, alle disse ekstra dubbedittene. Så sinnssykt dyrer du er. Uh, ja, så kommer du å ha så mange av dekker. Det eneste spill har jo sin egen dubbeditt, sikkert. Mm. Uh, jeg elsker jo Nintendo, men jeg, jeg hater dem også samtidig. <laughs> det er sånn elsk-hat-forhold. Uh, da syrer de finne på seg. Og vi tilgir dem gang for gang og tenker, nei, neste gang. Da vil jeg bedre. Jeg, jeg, jeg stole på deg, Nintendo. <laughs> men nei. Så kommer det jo... Ja. Jeg har mange andelser, men jeg, jeg håper han tar av Og jeg håper folk klarer å det For hele Altså Nintendo må jo være det. Ja De lager de beste spilene Og de dridneste konsolene Det er jo uh, altså, det, Som du sier Så Nintendo kjører sitt eget løp Og uh, Vi får se liksom I slutten av 2017 om, om de har fått den brukerbasen som de ønsker seg eh, og de har fått liksom, støtten til spiludviklerne som trengs da eh, Ja, det er det, den som er essensiell Det er jo mye som går hånd i hånd her at du trenger brukerbasen så trenger du utviklerbasen eh, at folk må jo kjøpe konsolen for at utviklingen i hele tiden skal være interessert i å utvikle noe foran at det må ha publikum jeg tenker lansering er jo viktig Å bare få denne ballen til å rulle Ja Hvordan det tar av Og det, det er litt Skralt Det vi ja, er... altså, ser første året, Så har vi jo Mario på slutten Marcel da ved lansering eh, Og så sa ja, FIFA kommer Ja, flott det eh, ja. Men er, er det noen andre spill Innen På måte dette året som du tenker Wow det gleder jeg meg til. Nå ble jeg veldig med, men om det er Playstation- eller Nintendo-spill, dette er en Rime-gene. Å oh ja, stemmer. Uh, ja, faktisk. Det, det skal komme på Switchen. Og på Playstation 4, tror jeg. Ja, de kommer begge, ja. For akkurat Rime som jeg så kult ut. Uh, Og Mario ja. til, til jul. Det blir ja. vanskelig motstå hvis bra, åpen verden Mario-spill. Ja, det selve Mario, det vi så det så jo veldig... så gløy ut. Eh, litt mer sånn Mario 64-aktig, kanske. Eh, ja. Sånn store pub-verden, der du går rundt, og jeg tror det var den denne byen, Donk City, eller hva kan man hette. Eh, utforske, prøve deg på triks, hoppe rundt og finne skjulte dører og skatter, og så hopp, etter det så hopper du i... Du så noe som på en svære hatt eller noe sånt. Jeg tror det er mye hattemeknikk. Hatten mekker. er jo en karakter. Så eh, ja. jeg, nei, Mario, det kommer til meg ikke senk, altså. Det så veldig kult ut. Ja. Og den er musiken og det er god gamle Mario. Eh, ja. Og Nintendo pleier aldrig å slå feil med Mario og Zelda. Altså, så, sine egne nei, serier. Da. Mario og Sunshine var jo en hit. Jeg ble helt Ja, det er kjent. Der, der, der, der svikter jeg litt. Eh, men... Nei, jeg er veldig kynelig nå. Jeg har faktisk ikke var Mario Sunshine. Jeg har bare ja. lest internett sine kommentarer på det. Jeg tror det. folk likte ikke helt dette det vanntanksystemet, der du gikk rundt og sprayet ned vegger og hus med en vannpakke, vannryggsekk. Men ja, det virker som det er et veldig fundamentalt... Utforskende og løye Spel Dette Odyssey spelet Ja um, Og jeg tror kanskje litt av de serende spillene Som jeg sydlitt øver Altså Splatoon 2 og, og Mario Kart 8 Deluxe De spillene er jo kjempegule på Wii U Jeg kan egentlig mm. spille mer av de der mm. Men det er så utrolig mange Som ikke er en Wii U ja. Men så nå kanskje Blir dratt med til Switch Og derfor så sikrer de de nye kjøperne. De som har falt av Nintendo-lasse. <laughs> de som aldri kommer på. Det er jo lurt av Nintendo. Det er jo lurt. Det er jo lurt, og så kommer de litt gode spillene som hos andre er interessert i etikert. Så det så de kan funke også, altså. Så nå, nå ser jeg bare kjapt på Wikipedia-siden. Uh, du har jo Xenoblade Chronicles for folk som liker sånt. Jeg, jeg har aldri vært interessert i den serien. Uh. Så på det første spillet der bor i, det jo, fikk jo kjempegode kritikker. Ja. Men det andre var jo bare langt og drykt, og ja. altfor langt. Hai uh, kan sikkert fortelle med om Xenoblade sine. Han, han har spilt den på Wii U, det har han. <coughs> Stemmer. Uh, Yooka-Laylee kommer også, visst nok. Uh, som Det kommer jo på alle maskiner. Uh, så so, det er ikke så mange spill som er unike til Switchen. Uh, bortsett fra... Altså Nintendo sine egne uh, Serier Ehm Ehm Ehm Ehm som vi Ehm Ehm Ehm Ehm Ehm Ehm kommer jo Fire ulike Fire Emblem Spill Jo oh, det yeah. Ja Ehm altså, Helt nye Switch Greier Ehm altså, Ehm en en Remake Jeg vet ikke Så aldri Ble lansert Ja Det ser mer ut som En sånn Gameboy Spill Ja Ehm uh, Så ikke Inni Fire Emblem Serien Men Med det ser noen del Fire Emblem-karakterer i Smash Bros, og de fire nye nå, så virker det som de pusher den uh, lisensen ganske hvert. Mm. Ja, og det har jo vært en suksessfull uh, serie, har det ikke? Jo da, jeg tror ja. det jeg er jeg en av de som ikke er inne i den serien. Ja, ikke jeg heller. Så at de kjører på med fire nye spill der, er garantert uh, det er nok en, en serie som kommer til å bety mye de nærmeste årene. Skal vi, Stardew Valley komme faktisk ut? <laughs> ja, ja. Jäkke okay, kul, men de måste ta några av de, de spelarna som alla har lysst på alltid mm. si. uh, og, og en, den ultimate versionen av Street Fighter 2. Eh, uh, så då. Da... Uh, det är helt. Det är helt. <laughs> det är det får 10:e gången ingen problem. <laughs> det er ju det är väl lite kul att de tar en så sånn gammal klassiker och genupplever den. Eh, uh, uh, det är helt. Men alltså Capcom kan ju också göra Youth Farm på sikt. Ikke at jeg hadde spilt det, men på en måte, ikke, ikke bare gå tilbake, gå fremover også. Eh, ja. Det det jeg prøver å si til Nintendo, kanskje. Altså, ikke, ikke grav for mye, grav litt tilbake, eh, men også gå fremover. La oss si noe nytt og innovativt. Eh, for det er jo mange av disse som er oppfølgere. Og klassikere som de har gitt ny grafikk. Uh, det jeg ser for meg med Switchen Den kan jo bli en kjempegod Eller kunne ha en kjempegod sånn retromaskin Ja Og spiller alle de gamle ja. um, Det her <laughs> en er en ja, abonnementstjeneste Ja, nå kan vi snakke litt om Nintendo Switch Sin uh, online funksjon uh, Men vet ikke hva det kan koste ennå Ja, ja. <clears throat> Gjør vi? Nei, nei, nei, nei, det er ingen som sagt pris men du skal kunne for første gang i historien snakke sammen med venner dine. <laughs> uh, men ikke, ikke via et headset, selvfølgelig, som du koble in i uh, switchen. Nej det er det nei. alt for enkelt. Nei nei, nei, nei, Du må jo bruke en uh, app på Åh, mobilen din, eller på nettbrettet ditt. Nå <laughs> må jeg sikkert bruke ekte penger for å kjøpe hatter til avataren min i den appen. Og snakke på som blir spennende. Det är ju en annorlunda lösning. Ja, det var för säkerhets si skull. Eh, jag menar folk har ju Skype på telefonen sin i flera år. Nej, nej, det... eller FaceTime eller de har ju sån där som funkar i 15 år redan. Mm. Nei, det är så här. Nej, det är liksom sånn det är liksom lite sån ja, hva er det vi betaler for? Jo, ja. jeg skal si deg hva vi betaler for. Ja, fortell. For at du skal få leie et Nintendo- eller Super nintendo spel i en måned. Ja. en måned. Ja. Du får ikke beholde det når måneden er slutt, for det er veldig godt for dumt. <laughs> nei, nei, vi kan ikke bare gi ut gratis ting i Nintendo, hallo? Nei, nei, nei. Ja. Måneden spiller det bare den måneden, altså, er det ferdig. Altså, med, med disse funktioner og med disse tilbudene, så... Herregud, det her kanskje kosta mer enn 50 kroner om måneden. Altså det som taler litt til ditt forsvar her, vi er sånn uh. som Pokémon Bank for eksempel. Ja. Den koster en slik og ingenting. Så en sånn online Nintendo-tjeneste har ikke kostet meg før. Ja, ok. Men når de lukter gull, så er det jo verre en onkelskruer, så jeg tipper den kommer til å ligge på nyakt i samme pris som Xbox Live og Playstation. Og det er jo... 9,50 i måneden eller noe sånt. Alt dette om det er månedsabonnement eller ja. år. Stemmer. Jo mer, jo mer du knytter dig jo billigere er det sikkert. Ja, må du den rene månedsprisen vi? 9,50. Nei. Nei, altså... Jeg vet ikke. Det... Når vi vet så lite, så er det vanskelig å rettferdiggjøre... Ja, jeg vet ikke. Den prisen du betaler for tilsvarende abonnement hos konkurrentene de skal litt til for å på en måte rettferdiggjøre det som Nintendo kan tilby, og det som Xbox Live eller Playstation Plus kan tilby for der får du jo spil også, der beholder du det uh, og der er det chatting altså, via kontrollen du bare plugger i headset, og så er du klar til gå og så kan du snakke med hverandre på kryss spel. spil uh, og det er et oppsett og, som fungerer uh, og så Beholder du alle dine gamle spil? Altså det er en profil som de har bevart over forskjellige generasjoner. Ja. Har du kjøpt, eller har du kjøpt uh, første versjon av Uncharted, så kan du ta det videre med til neste konsol. Uh, Men Mario har folk kjøpt sikkert hundre ganger på forskjellige maskiner. Og folk håper jo at nå, for en gang skyld, så kommer det en samlet profil der... Du, de husker hva du har kjøpt og du kan ta det videre jeg vet ikke om det er for mye på Nej, men at det blir en slags samling av profilen, det vil jeg tro mm. uh, og samtidig for å være grei med Nintendo her, uh, switchen kan du ta med deg ut mm. uh, så for det første hvis den her kommunikasjonen skjer via telefonen din, uh, så sparer du konsolen for strøm med brukertelefonen hvis ja. du skal chatte mens du er på farten ja og du kan bruke... Det, altså telefonen... Jeg vet ikke om den har 3G gang i den switchen. Si <laughs> det. Ja, det må den jo ha hvis du skal spille med noen over nett. Mens det er på farten. Det har ikke vi om, egentlig. Han batteri i hvert fall. Jeg lurer... Nå, altså, nå begynte jeg å lure på hvordan den kobler seg opp til nettet. Uh, faktisk så... Jeg tror ikke du skal kunne spille online... Ut for hjemmet ditt Føler jeg nå Å nei ja, Men da trenger du jo ikke å snakke heller Når du er ut for hjemmet ditt <laughs> Nå bare ba ser jeg for meg Men For, for måtte jo den hatt en type Modem Eller uh, altså, Ikke modem Men en type uh, Altså 3G uh, Og det har ikke de snakket noen om uh, Det har de ikke Så det, det får man sikkert gang, vi sikkert vite noen gammel Ja men nå skjer det noe helt nytt direkte her i studio Oi, hva skjer? Eh, to møter fra min side så har, har kånen min spilt Mario Run for Haraldive Jaha Jeg kjenner jo ikke dette spillet, men eh, på figuren Weedabomb Ja Så den det en sopp, og så står det halve 931 bag Ja, ser vi Ja, hvis vi leser på Nicky sin sopp, så står det 936 <laughs> Okay. Og, og hun har plassert øverst på denne liste Og så du som nummer to Oi, oi, oi Da har hun stått på i disse sted Ja, hun har stått på <laughs> Men, okay. Det er det som er lenge med han en kjenne på mobil Da han hadde for heisker-listene der Det er ja. jo bra poeng De er veldig konkurransepreget disse, Dette Mario-rådspillet og det er litt kult med andre spill også Hvis, hvis Heisker plutselig på mobilen din du er på farten Så ser du at Nicky har slått deg et eller annet Switch-spill mm. Så hva, hva føler du nå? Uh, Nej jeg får noe slående igjen da uh, Men det, det, Dette med Mario Run er jo uh... altså, du, du må jo bare gi deg en solid innsats For å bygge opp denne skåren uh, det er ikke sånn at vi konkurrerer direkte med hverandre, men vi spiller mot tilfeldige andre folk som er cirka på samme nivå mm. uh, og så får du liksom 30-40 poeng om gangen uh, gjennomsnittlig Så Nicky i forhold til andre folk er da 5 poeng bedre enn deg i forhold til andre folket? Uh, ja per, per, per nå Per nå. Uh, og, og, vi skal legge ut en ny screenshot av scoren når vi har ferdig redigert denne episoden for å se hvordan ligger Du kan det. Hvis du fortsetter å bare stå på, så, så kan du jo ende opp med ganske høy score. Men kan jeg spørre om hun har kjøpt hele versjonen? For jeg har ikke tok i det steget enda. Nei, Nei, det har vi ikke. Nei. Så hun som meg er en av disse brukerne som på en måte har hatt det gøy Uten å betale for det Og jeg tror ikke det var noe Nintendo egentlig ønsket eh, Eller De har jo lyst til at alle skal kjøpe spilet selvfølgelig Men eh, For hver person som Kun spiller demoen Så har de jo Mistet litt eh, Penger, ikke mistet, men De har ikke tjent på oss enda Neida, det er veldig mange Som ikke har betalt for hele spilet Hvis det mm -hmm. er eh... Men jeg vil ikke si det var en feil slått lansering, men de hade sikkert håpet på at mange flere skulle betale for det. Ja, for han har fått noe vanvittig med nedlastinger. Ja, vanvittig faktisk. Vanvittig. Men ikke så mange betalende. Mm. Men det her, dette var en god grunn til å ha, ha Nintendo tjenesten, da, hvis, hvis jeg spiller, spiller highscore og bare popper opp på telefonen din. Mm. Nå, Joachim, slått deg. Da blir du Ja, så, så det kan jo være at de at Nintendo vil liksom at, at den appen er liksom mye mer sånn sosial enn Xbox Live og Playstation Plus for er ikke, det er ikke så knyttet til det som skjer altså når du er innenfor hjemmet ditt og spiller på konsolen så vet du hvor vennene dine er og hva de holder på med, men i ikke utenfor hjemmet så det, det du sier nå at det plutselig kan en high score dukke opp. Uh, mm. Og du ser liksom en live oppdatering Ja, nå spiller jeg Hei, Breath Wild Oi, nå fikk han en ny Liksom, det kom liksom en trophy en sånn, eller? Ja, sant? Uh, Klarte det, første verden Det kan jo være spennende uh, Det hadde vært dritkult uh, og, og Via den appen da så bare uh, Så kobler du deg opp og så sender en kjapp melding, Eller du begynner å sette i gang en samtale Hej jeg så du spilte selv da nå. Hvordan det i vanntempelet, liksom? Uh, kan det funke? Det kan det. Det kan ja. Ja. funke kjempebra, vi. Uh, mm. Et lite farmoment. Mm. Vi har jo prøvd mitt tommer. <laughs> ja. Vi har snakket om å pakke funktioner inn i bomull, altså. Ja. Trykker i meny og går rundt i det teite rommet ditt, og, og bare gjør alt så tungvinter, så tregt. Ja. Det må være noe tid som bare popper opp. Dink! Ja, eh det, det borde være enkelt och det att det, det borde vara som du säger öjebliklig eh, och den mitomonen den var ju det, det var liksom så många ting og det var det var kaos rätt og slett att finna ut av Karl ska göra och hur ska kok kommunicera. Eh ja, det var det. Och det tidkrävande och tungt. Mm. Så jag hoppar ju att den Nintendo appen är på en mode enkel men robust. Eh uh, och du skal kunne finna ehm um, vännerna dina på en kan jag säga si, uh, lätt mode. Alltså det at du bara skickar en mobilmeddelning eller det går via Facebook eller eh uh, inte sån 10 kode där så snäll. Ja, jag hoppar det bare är plug and play. Men då sa de ju att de skulle droppa uh, hva har de du kalte det? Eh, Spotpass og Miiverse. Oh, yes. Og det overrasker meg litt, for jeg mener, det hadde vært lett hvis, <går> du traff en annen person eh, på en flyplass, og så spiller du på Mario Kart sammen. Ikke at det kunne skje, mm -hmm. men det er sånn, de fremstiller det på i, i videon, så er det bare sånn, ok, dere traff hverandre, da bruker dere Spotpass, og så er dere venner nå. Det hadde vært lett, det. Ja, altså, jeg liker jo ideen om Spotpass, men det var jo bare så kippet når ingen bruker det. Ja. Uh, men, men Miiverse også, det er... Altså, ideen er god, men det er bare en tungvindløsning. Uh, for nå, meg, meg og deg har jo Nintendo-konto nå. Uh, ja. Uh, usikker på om det den som på en måte blir... Uh, om den blir brukt på Switchen. For vi har jo en konto, og, og vi har eh uh, spel som er knutna till den konton Og en mi som er knutna till den konton. Uh, mm. Men men hur ska de komma ta den i switchen? Det vet jag inte. Ja. Mm. Ja, ja? For det då jag får för har de ju ja, ja, Og folk har ju puttat masse pengar Og tid For hvis du har en Nintendo konto som er knutna till en mi i tillägg og så har du liksom stasjene med mye klær. Vel, altså, den mii ser du aldrig Switchen, tydeligvis. Tror jeg. Uh, så, så alt det, all den tiden du bruker på Mii-en din, og det er Miver, Mii-verse i Mitomo, og i... Jeg vet ikke hva det var på Wii U, men... Nei, nei, det dropper med. Det finnes det ikke lenger. Er <laughs> uh, Så det er litt rart, men det er greit for mig for så vidt, siden jeg er ikke så opptatt av mii Men det som på en måte før har vært så centralt for Nintendo. Dette med Mii-er. Nå mm. de Okej, okay, nok med det. Uh, ja, ferdig. Ferdig. Ja, kanskje, kanskje det er bra faktisk. Uh, det var overraskende. Jeg tror det. Um, er det noe vi fortsatt ikke har om? Ja, uh, ja, ja. Det er noe jeg sitter i glede meg til, jeg <laughs> vet. Hva, hva det er det for noe? La meg fortelle deg hvorfor du de skal springe og kjøpe en en, en Switch For å få den beste utgaven Av Legend of Zelda Breath of the Wild uh, Sier du nå at uh, Switchen er den beste versjonen? Ja, ja, og den er så bedre At Wii U versjonen duger faktisk ikke uh, Ok Er du, er du klar, vi? Ja, ja, nå lytter jeg Ok, uh, lanseringsstatuet er jo like Det er 3. mars ja. Bildefrikansen er like 30 bilder i sekundet ja. Ehm, men upplösningen vi, du får bare 720p på Wii U-versionen. Det max det så TV:n en klarar. Ja. Men för Switch har så får du 900p. <laughs> ja? Ja. Ja. Ikke nok det, Ikke ja. nok med det vi. Inte nok med det. Switchen har bättre eh detaljnivå i ljudet, i från omgivelserna. Okej. Okay. Sånn at lyden av deg som, som som går, av gras som sveier, av vann, det er mye mer realistisk og kommer til å både den denne følelsen av å være i åpen og fri luft mm. på Switch. På Switchen. Ja. Mange, noen ikoner, for eksempel høtten, eller sånn, onscreen display, ja. kommer faktisk til å være forskjellige. Ja, fantastisk. <laughs> Men... Ikke nok med det, Vi. Den herne, det er sånn special edition og master edition. Så hvis ja. du et jeg, 91200 kroner. <laughs> ja, det har jeg sett. får med litt plastikk. Ja. Ja, du får ikke det på Wii U. Å oh, ja, det finns det ikke. Den Wii Uen har ikke mm -hmm. sånn, en sånn super uh, utgave, eller? Nei, du må da Switch. Å oh, ja, ok. Ja. <laughs> okay, sånn, men, nå, nå ler du litt, Vi. Jeg synes at dette var fryktelig morsomt. Ja. Jeg kan le med deg. Okay. Ja. Men beklager, Vi. Du er faktisk nødt til å kjøpe eh uh, switch på nej eller läselda på, på switch For Wii U-version kräver mm. 3 gigabyte lagringsplats 3 gigabyte Selv om du köper diskversion oj är det nära har, altså, ja. har du 3 gigabyte eh uh, kanske på minnekortet La meg parafrasere, eller omformulere alt det spørsmålet. Ja. Er det noen som har 3 gigabyte med ledig plass på? <laughs> ja, nei, da er det disse eksterne harddiskene som må inn, altså. Men, uh, men det er rart at, det, at det, det var så mye som måtte komme i tillegg. Sikkert for å redusere lastetid og at det ikke skal hacke sånt, vil jeg tro. Ja, jeg tror det også har noe med... Uh, for det har jo vært mye sånn om og menn med Breath of the Wild, så skulle det komme til sommer. nu nå skal det komme plutselig. Uh, og det har vært noe rart med den daton som har blitt flyttet frem og tilbake. Ja, de har uh, ikke klart å bestemme seg da. Ja, så jeg tror liksom uh, at de har liksom muligens tog noen snarveier, eller liksom gjort en eller ting i prosessen, sånn at uh, Breath of the Wild skulle rekke lanseringen, og da måtte de muligens gjør mye ting helt på slutten, og heller bare sender det med folk som nedlasting, i stedet for at også er liksom det som på disken er ikke helt på plass. Muligens. Ja. Ja. Uh... Nei, uh, jeg har utrolig lyst på, på Zelda, mm. og jeg digger jo nye konsoler, mm. men jeg føler ikke at jeg, at jeg må spille det på Switch. Nei. Det virker som det er akkurat samme opplevelse som kommer til få på, på Wii U'en. Ja øh, Jeg tror ikke noen vel, Han Thomas, jeg kjenner jo fra Nerd Alert Han har jo forhåndsbestilt øh, Hele pakket, for å si det sånn Fordi han personlig hadde lyst Eller fordi han skal tilby en slags øh, Erfaring da Dela med, med lytterne sine Nej, jeg tror det er personlig interesse altså. han, øh, han er jo stor øh, Nintendo-fan så han slukte opp hele konferansen rått, altså jo, han er. Ja <laughs> Han skal liksom riste av på glasset med isbitere Gjør ikke om det er eller tre oh. Dette det med isbitene, mann Å, oh, herregud <laughs> oi, oi. Uh, Jeg tror ikke helt på dette med isbitene Før jeg følger det selv, altså HD Rumble HD oh, Rumble Nintendo, er det, det er kun Nintendo som kunne få det på noe sånt ah. oh, Men det yes. kan jo være at når jeg har noen hånd Så tenker jeg, å, oh, wow, dette fungerer faktisk fordi de der kunne solgt sand på en krokke i Sahara, altså. De folket, Det er sand HD-edition. <laughs> oi, oi, oi. Uh, men han har, han har bestilt alt. Han har kjøpt selv, og hvis du vil, så kan du jo påhåndestille alt i norske butikker nå. Uh, Forhåpentligvis så kommer du på lansering. Det er ikke forsinkelser, men uh, hvis du skal kjøpe eh uh, Switchen så säger du som du sa så där uppe i 3006 och så er uh, Breath of the Wild uppe i 600 och Du kör kanske köpa en prokontroller? Ja. Eh och i 5000 då vi. Totalt. Ja, ja, så altså, nu tänker om uh, For Switchen och måste du laste ner eller laste in Norge uh, eh antingen från disk, antingen från minnekortet eller fra nätet för att kunna spela Breath of the Wild på, på Switchen. Uh, mm. og hvis du har gjort det, da tror jeg du har veldig lite harddiskplass igjen. Uh, eller ikke lite, men jeg tror du tar opp halve harddiskplassen, som er på... Hvor mye var det? Han er på 32 i kortet, men uh, ja. OS-en er jo tar litt. Ja, akkurat. Så du får jo ikke... 30, 32 er ikke 32. Nei, nei. Så det er liksom... Ja, hvis, hvis du ikke kjøper kort så må du nok... Uh, nei, jeg, jeg tror ikke er faktisk ikke, det går ikke an å ha en Switch eh, og ha på en måte store spill, uden å ha med ekstra minne. Det, det er nok noe alle Switch-eier må regne med å investere i. Og de som du ser er veldig dyre, for øyeblikket. Det, det som er da sånn Personlig, det som kunne gjort en forskjell for meg Hvis han hadde vært litt billigere Og jeg hadde vært litt mer gira på selve lanseringen mm. Så er det jo det at Skjermen på Wii U gamepaden suger Ja Så det å spille den i mitt eget hjem Det kan ikke gå langt vekk fra Wii konsolen heller mm. Så jeg ville fått mye mer spiletid Med en sånn flyttbare skjerm ja. Som Switchen her For det, ja, jeg må ikke slå som TV-ven Mhm så akkurat det virker jo faktisk veldig kult. Ja, det, du, uh, siden du nevnte dette med flyttbar, uh, folk har jo skikket litt på denne docken da. Mm. Uh, og alt går jo via uh, denne USB-C-porten som er i bånd av switchen. Ja. Uh, altså du bare stapper ned i, og ut ifra den ene porten, usb porten så går det jo ut... Altså, så tar jo docken og på en måte omdirigerer denne dataen til en HDMI, mm. eh, en strøm og to-tre USB-porter. Eh, litt usikker på hva de portene skal være til, men... Alt dette ut ifra den ene? Ja, O då har ju folk sport och den docken kostar ju så 900 hvis du vill ha en ekstra dock, sant? <laughs> Veldig dyrt. Uh, men då har ju fått lurt på, hva er det den dokken gjør altså? Altså finnes det Apple har ju och norge liknande, alltså en USB-C som, nei, USB-C som på mode går ut i de flere utganger som det du kan stappe inn en HDMI og du kan stappe inn en strømplugg. Men er det den samme Har Nintendo lagt en sperre så sånn at det er kun de stokk som funker? Eller kan du lage din egen dock selv? Oh, ja Som ikke koster 900, liksom. Ja, du, du kan ikke legge switchen på stuebordet, så bare med en vanlig ledning plugger den inn i HDMI-en på TV-en. Nej, i docken. Uh, i så fall så måste det være en USB-C till som går ut i en HDMI kabel. Eh Jag har väl säkert köpt en sån på eBay, och jag är på fartarna likväl. Ja. Så kan ni ju plus lika kabla ner igen och stägga så kommer man spela på TV:n den. Ja. Uh, det hade varit kult. Men då vet jag inte om du får ström in där eller om att han lades via den kabeln. Eh, eller om den dock-instasjonen faktisk gir mer muskelkraft eh, til switchen ha. Hvis, ja. hvis jeg skal se inn i kristallkul med Noi ja. Ja. Dock, Joy-Cons Gudene vet hva Det mm. dette er bare første parts var. og hvis du da regner sånn treeparts eh, enheter på ebay så kommer det til å komme ganske mye spennende. <laughs> ja. Folk skal lage ulike og uoffisielle produkter. Og... Ja, ja det er helt altså, det kommer sted, de, de, de alltid en billigere Kina-kopi, for å si det sånn. Det det. Uh, men Nintendo er jo glad i sine egne løsninger. Og, altså, Wii Uen og 3DSen har jo rare ladningsporter. Har de Jo, det tror jeg faktisk det, de har, ja. Altså Nintendo kjører sine egne greier, eh, egne porter, eh, egne disker, eh, nå, nå, og nå er jo alle spel på små minnekort. Det er jo litt kult, faktisk, for tenk at Breath of Wild er jo stort spill, og det kommer på sånn en liten, liten eh, brikke, eh, og bare størrelsen, synes jeg, er, det, det er litt kult. At så mycket spel är på en så lidendricke. Ja, det är det. Eh. Uh, um, vi runda av med det snackligt då måste ich can do we uh, på presentation från dagen nitteva. <laughs> ja, stämmer. Eh, uh, uh, var selve konferensen som var mitt på natten, men kvällnitt eller dagen nitteva eller den morgonen, spår ska du se på det. Så hade de en större mässa der de inviterte masse folk fra spilindustrien og journalister og spilentusiaster til å komme og ta og føle og spille med den maskinen. Mm -hmm. eh, og då fikk vi jo og Nintendo sin egen Treehouse-konferanse, eh, som de kjørte live via YouTube, eh, den varte jo fem timer. Og der gikk de liksom fra spill til spill, og folk spilte multiplayer med hverandre. Og då fikk du mye mer sånn dybde blikk i hva, hvordan var da, og kuste det føltes. Ja. Um, og det, og, da, uh, da var det også, de liksom en spelkonserter for fans, uh, der de uh, spilte, det var et rockeband som spilte en del rocke-sanger, ifra Nintendo sine serier, og så mm. hadde du et orkesterband som spilte mer klassisk musikk ifra, de klassiske seriene. Og det er faktiskt noe du kan finne på YouTube hvis du bare søker Switch uh, Live Music eller Switch Concert eller noe sånt. Uh, ja, det, da er det bra oppdrag. Det fører de. Ja, det er ikke person som det er ikke en som stod der med mobilen liksom. <laughs> Dette er rett ifra Nintendos sine kamera og skilder. Og de... For, det var jo... Altså. Ja, det er veldig gøy med uh, mus... Vi, Spillmusikk som er gjort uh, Som er spilt på stedet uh, For det gir en klang Og det er andre instrumenter enn du, du er vant til uh, ja. Så det Så det, det vil jeg faktisk anbefale til folk som ja, Har lyst til å høre på om nintendo musik På en, en ny, nyere versjon og mm. Mm. Uh, Ja, og det kanske kanskje det vi hadde å si For uh, Switchen i den omgang det tror jeg jo. Uh, bare en siste ting jeg vil si er at uh, den har jo faktisk, selv om meg og Joachim er kanskje litt sånn skeptiske nå, så har den faktisk blitt utsolgt i veldig mange onlinebutikker og i veldig mange utsalgsteder. Uh, så folk har jo liksom kjøpt dette og slukt dette, Agne nå. Mm. Uh, selv om ikke meg og Joachim gjør det, så er det mange andre som gjort det. Så lanseringsmessig så ser det ut som de selger den første kan du si, mengden. Greit. Men er den mengden stor, eller? Nej jeg, jeg tror de holdt den litt tilbake, faktisk. Inntrykket mitt, i hvert fall. Ja, for det pleier jo å overproducere fra før. Ja. Eh. Men det var jo sånn, litt som sånn med denne klassikeren, at eh, de har holdt lite tilbake i begynnelsen, for de er ikke helt sikre på hvordan mottagelsen blir. Eh. Og det funket jo for NES-klassikeren, for den ble jo utsolgt veldig fort. Men mm. eh. Så, så får vi se, rett og slett, utover våren, om, eh, om prisen går ned, sikkert ikke. Eh, om man blir utsort alle steder, eller om jeg bare kommer til se masse switcher, stå på hullene og samle støv. Det blir spennende å følge med, altså. Ja, det blir det. Ja, skal vi si noe mer lurt, eller skal vi gå over til, til neste segment? Men kan sikkert gå og hoppe til neste segment i uh, Kul uh, Kultur. Men du, før vi gjør det, vi, ja. kan jeg få lov til å det som de har blitt så kult hos Nintendoene? <laughs> ja, gjør det. Cool. Cool. Cool. cool. Det kom kul kultur, eh, og denne gangen skal vi faktisk snakke om eh, det mange forbinder med kultur, høykultur, altså orkestermusikk. Eh, og eh, det er jo bra musik i tv-spill. Eh, altså, hvis vi går tilbake til første Mario-spill, så har du jo den gode gammel titelsangen, eh, og det var jo sånn enkle sånne elektroniske lyder, men nå til dags så er det ofte store komponister eh, som blir leid inn eller for å lage orkestermusikk. Eh, og sånn store, hva skal jeg kalle det, episke slagverk som skal frambringe disse følelsene da, som er på like linje med det du finner i filmer. Så da er ikke det ikke rart at uh, det har dukket opp uh, konserter der du kan høre på denne musikken spilt uh, liksom rett foran deg. Uh, og det er det som er emnet denne gangen i kul kultur. Altså orkestermusikk, uh, framført av uh, uh, ulike symfoniorkester uh, rundt om i verden, uh, der de framfører både klassiske spel og nye spill. Har du vært på noen av dette eller hørt på noen av dette, Joachim? Mm, nei, jeg har ikke vært på det, og når jeg har hørt på det så har det stort sett uh, vel noen spill har jo orkestermusikk i seg. Mm. Uh, og noen pressekonferanser har ju brukt det. Mm. Som God of War uh, E3 i fjor var jo episk. Ja, stemmer. Ja, det var veldig bra bruk av musikk, uh, veldig bra sammensmeltning av Grafikk og lyder Men jeg, jeg er jo veldig vant med Selv om jeg synes orkestermusikk er utrolig kult ja. Så jeg vant til å ha bilder der ja. Og forsterke de følelsene ja. uh, Men du har vært på en sånn konsert vi. Ja, faktisk uh, Jeg var på en sånn konsert Var det kanskje to, One Night in, in London To-tre år siden uh, Eller var det Paris? Det var i Paris Og då var det en uh, Zelda-konsert uh, Der de spilte masse musikk i Fra hele serien Um. Og så hadde de liksom Zelda Masse Zelda og Nintendo-konsoler i gangen Der folk kunne spille de ulike uh, spilene uh, Og folk hadde jo kledd seg ut <laughs> Så det var litt løye uh, Å se Linker og Zelda springe rundt i kostymet uh. Men selve musiken var også veldig bra framført uh. Og det er noe spesielt å høre disse måte, instrumentene, og det er liksom et trøkk i salen som du ikke får når du hører det fra en maskin. Nå. Ja, det kan jeg gjøre. Det, det, det er noe veldig spesielt å, å høre musik bli framført eh, live, rett og slett. Eh, for det er sånne små nyanser, og du hører plutselig liksom denne tubene i bakgrunnen, eller den fiolinen. Altså, alt blir mye skarpere, og alt blir mye tydeligere. Eh, og det, det er liksom... Det er bare veldig kult at eh, noe så... Altså, noe får begynne klassisk musik med veldig sånn pompøst, og det er liksom sånn folk som er snobber, eh, og de bare bryr seg om Beethoven, og Tchaikovsky, og Svanesjøen, og alt dette, sant? Men dette er noe så sinnssykt nordete som tv-spill og så møter det liksom det aller høyeste av kultur som er klassisk musikk, og så er det sånn en, egentlig en veldig bra blending For forskjellen er jo egentlig bare eller bare, det, det er komponisten da ja. ja, det er det, det er klassiske stykker som finnes i 500 utgaver med det her er, har vært 8- og 16-bits musikk en gang i tiden ja også, Nå har de jo hatt gode ideer allerede for lenge siden. Ja, altså, det, det, det, det er jo honnør til eh, musikkskaperne, eh, som på en har lagt ett så bra grundlag, at du kan på en måte, ut ifra en veldig enkel tone, så lager du et helt orkester ut det, med 20-30 forskjellige instrumenter. Ja. Det som egentlig bare var liksom et en sånn, en lydkort, det de sa blipp-blopp-blopp-blopp. Eh, men det sier noe om grunnmelodien i Zelda og i Mario, eh, at den sangen er så gjenkjennelig og så ikonisk, at eh, det, er sikkert, det er sikkert en stor jobb å omskape dette til et orkesterstykke. Men... Ja, for hva er det det heter? Det, er det stykkes tema, eller noe sånt, det? Den grunnsangen som går igjen. <laughs> ja, det kan godt stemme. Men nå, nå, nå snakker du jo litt som mer sånn... Ja melodisk, altså, jeg vet ikke hva uttrykket er der. Eh, ja, men de, de hadde uttrykk, de, de var det? Ja, det er et uttrykk, men da er det ikke mer... så legger de på variationer og <laughs> mm. tar vekk instrumenter og legger T instrumenter opp på det igjen. Mm. Eh, og den musikken du snakker om er jo på en måte de, de allertidigste spilene, men i de nyere spilene så har det jo allerede vært. Då har du jo lagt de for grunnen av. Eh, så på en måte der er ikke... Kontrasten mellom det retro og det nye er ikke så stor der. Uh, Nei, for da hadde de gjerne komponert Med tanke på det Ja, nøyaktig Men allikevel så er det uh, Det er liksom kjekt Å høre uh, Den blir framført Selv om de framfører nok så likt det du hører i spillet uh, Men det er nok en gang Det er sånne små variasjoner som du hører uh, Og at uh, Ting som før var i baggrunnen Får liksom en ny klang Og blir, det blir liksom En egen vri på det uh, Men det är fortsatt igenkännelig. Eh uh, Jag har fått uh, Skyward Sword. Ja, fick med en sån uh, musik CD med sju sånger. Ja. Så jeg tatt upp med et uh, kringkastingsorkester. Ja. Og det var ju magiskt. Hörte du og på det? De gamla sångerna plus uh, i i Skyward Sword är ju väldigt vacker. Ja. Eh uh, de och uh, under den här konserten i Paris så jeg er jeg sikker på at jeg har hørt, uh, Skyward Sword uh, Det må du de ha gjort ja. Tears of the Goddess, eller noe sånt uh, Og det som er kult under alle disse konsertene Er jo at de har spiller på stor skjerm uh, I baggrunnen uh, Så da ja, får du Så får du se klipp ifra det. Ja, uh, ofte ifra Hvis det var Vanntempelsangen Så ser du det Vanntempelet Uh, hvis det var liksom Hvis du hører den klassiske Seldersangen Så ser du han ri på slettene Med i påna liksom uh, det er en... Dette er synkronisert Og dette er planlagt Og det er veldig bra uh, På en måte smelting av Det du ser uh, på skjermen Og det du hører fra orkestret Så du får liksom denne det är axum, det nästa sådär spelar själv. Varsågod, far du inte att en kontroller i handen då. Men men det är liksom det samma känsel som när du när du sitter där i soffan Bare blåst upp på en mega stor skjerm, Og och ett helt orkester som bara liksom pöser på eh så det det är liksom väldigt sanserikt. Eh nå kanske det du får når du har på dessa öreklockor när det juckar. Ja. Det at bare typ bara fullt og det, at liksom det, du, du mørker på hele kroppen. Det er jo det som det er unikt med å være på en sånn konsert. Ja, det kan jeg tro. Og i hvert fall når du sier at du får se bildene i tillegg, mm. så kobler det sammen uh, minnet dine, og så bare blir musiken helt magisk. Ja, det er magisk. Uh, og det er jo, for oss som er litt eldre, så er det jo også... I, uh, Veldig mye avhengig av konsert du går på, så er det jo mye gammel, gamle spil som kommer opp igjen. Så det blir jo nostalgisk eh, når du hører Mario-sangen, og så ser du han hoppe rundt der. Eh, eller du hører Sonic-sangen. Altså, det er jo mange spill, gamle spil som de tar opp igjen, men det er fordi vi nå i voksen alder, eh, kan du si, er det betalende publikum for dette? Eh, mhm. Jeg vet en 8 en åtteåring hadde gått på en sånn type konsert. Men folk mellom 20 og 30 tror det er målgruppene. Ja, for der har du en blanding av folk som har vokst opp med tv-spill. Og som har liksom litt historie å se tilbake på og samtidig er oppdatert på det som skjer i dag. Og det finnes ulike konserter og konsepter som har liksom Turnert rundt i verden Du har noe som heter Videogames Live Tro tror de ble startet i Ja, USA kanskje Og de har vel holdt på Siden Skal vi se 2006 ja. Og så har du som heter Play Utropstegn Av Videogame Symphony uh, Og disse folk og, og i disse Konsertene Så er det mye forskjellig De har hentet deg På forskjellige spill uh, Og uh, Den jeg var på Var på, på en måte Zelda Spesifikk uh, Så du finner liksom Altid sånn uh, Du kan finne konserter Som jeg kun rettet mot en serie, uh, Final Fantasy for eksempel, eller... Ja, de har jo mange konserter. Eller kun Nintendo-spill. Um. Men jeg har... Uh, jeg har funnet noen YouTube-klipp og, og Spotify-spillister og litt forskjellig. Mhm. Mm med episk spilmusikk. Ja. Uh, altså, noe, en del er klassisk, og noe er bare um, veldig bra satt opp med ordentlige instrumenter og litt mindre band. Mhm. Mm men i mig Kim Moh har spelat spelast stort sett. Föregångsung sanger är bra. Ja, det er sant. Jag ser inte har et förhållande till dig, så blir det väldigt svårt att sitta och nicka med huvudet och så det är fantastiskt. Ja, ja, det har Norge med den igenkänningsfaktorn. Eh, ja, eller har det, Og selv om jag har spelat sanger som jag vet ska være bra. Mm. För Final Fantasy spel som jag inte har spelat, jag kan spele de om, igjen, om, igjen, om igjen, men de jag syns egentligen inte har ja, jeg ikke spilt dem, så blir det plutselig magiske Ja, for det, jeg tror det har noe med Den stemmingen du er i når du spiller uh, Og så kobler du det opp med musiken Altså det blir en sånn en, uh, Koblingseffekt uh, Som er Ja, hvis du bare sitter og hører det Uten den der um, Uten spilet Så er det litt tomt du har ikke noen referansepunkter. Hva skal jeg føle nå? Eh, hva, altså, hva, hva stemning er det? Ja, det er nok det. Fordi når du spiller et spil og du investerer i det, og det er en historie, og det skjer der, mm. så er det gjerne at kroppen husker den, det følelsesregisteret som spilet har, har spelt på over lange tid som det <gå> da er knyttet den musiken. Ja. Og det er jo litt sånn med filmmusik også, at... Uh, hvis du har sett filmen og hører bare på musikken, så er det sånn, eh, hva skjer nå? Hva, er, hva stemning er dette? Ja. Eh, ja. Så det, det er noe med musik og på en det visuelle som du trenger en kobling eh, for å på en måte virkelig nyte det stykket. For på en måte forstå eh, essensen, eller... Motivet bak komponisten Hva var det ville? Så i, da må du ha det, Eller sett det Føler jeg Ja, det hjelper veldig på å ha spilt det mm. Og da, det, da skal det Ikke klare å gjøre det bra Det ja. står veldig gode minner Fra en sånn Blipp-lopp eh, Spillmusikk <laughs> Ja Og Så blåser de ofte opp til Fullskall-orkester Nei, uh, det er altså veldig digg Ja, for, for folk som er veldig interessert i dette Så er det en konsert i 2017 I Kristiansand fantastisk. Oj. Okay. Eh, uh, så mätte score, eh uh, computer game music framfört uh, av uh, symfoniorkester där i Skilden mm. teater eller konserthuset. Uh, og och den ska spelas uh, i mars. Oh, så uh, där är det ju bara där du bara Og resa få med sig eh uh, häftig musik ifrån Halo eh fan fantasy eh uh, last of us eh ja. uh, og mega man og bloodborne eh uh, blant annet så det er jo litt kjekt ah. uh, og litt skyrim tror jeg nei litt, det, det kommer så so list så du kan høre liksom kikkke liksom sånn kraftig, vakker stemme i tillegg, fra Sabina Zweijacker jeg vet ikke om det er og oh, jeg skulle ikke hørt sånn, det er noe hundremanns hvor Skyrim <laughs> ja, det har jeg, det var dritbra ja, det er da hett, den sangen jo, den der Fust Road Da-sangen det er jo helt synssykt ja, den er nydelig selv om jeg ikke helt de synger, men ja, ja det er kult uansett det ja. Det er veldig kult Så disse konserten med har snakket om i, i dette segmentet Kan du jo finne på CD-plader Du kan få det på DVD Du kan finne på YouTube uh, Og då kan du liksom få en liten uh, Liten følelse av hvordan det er å høre på episk orkestermusikk Men ingenting slår å sitte der selv Må jeg si så jeg håper jo Nei, vi hadde en ekstra ja. dimensjon Å være der uh, live Når det skjedde Ja, helt klart uh, En ting er jo stemmingen i Denne nordstemmingen Som jeg synser Folk høyer jo uh, Ved lave sko <går> Bare liksom Oi, ja En sånn en... de dåner Bare strofe liksom. <går> Ja, det er sånn Du skulle tro det var Jesus Som hadde kommet tilbake <går> Oi, ja uh, Så det er jo litt sånn løye uh, som de viser respekt for Øhm uh, det ser mm. uh, men men eh uh, men det är nog mer du hör uh, fra från instrumenten. Eh uh, och det er att uh, du ser liksom det det det det, det er noe kult med de som faktiskt framför detta. Altså, du, du ser liksom det er mekanisk på ett vis. Folk uh, han dirigenterna viftar de som bruker stryge, men stryge instrumenter, de slår jo hardt, og han har med trommene i hvert fall, det var en denge til, vet du. Åh, altså, konger. Her, her, dette er musikk skrudd opp til 11. Eh, det du... Altså, jo lenger fremme du sitter, jo mer føler du, tror jeg, og jeg satt jo sånn forholdsvis langt bag. Eh, men allikevel så er det... Det nærmest ord er vel magisk... Eh, men det hjelper selvfølgelig å kunne spille. For som du sa, hvis, du, hvis de fremfører en sang fra et spel som jeg ikke kjenner til, og som jeg ikke har hørt før, så sitter jeg da litt og bare sånn, ja, dette var bra, men jeg føler ikke liksom, da føler jeg ikke like godt. Men med en gang det er noe jeg gjenkjenner, så er det, da er jeg der en gang. ja. Nei, det høres veldig kult ut, du. Ja. Kanskje jeg må få prøvd det live en gang? Ja, eh, det er noe jeg vil anbefale. Og selvfølgelig, hvis du kan reise, så er det veldig mye, mange sånne konserter rundt omkring i verden, men det nærmeste nå er jo Kristiansand. Og eh, så vet jeg at i Stavanger, det har de hatt eh, også alternative konserter, men da det vært mest eh, filmmusik, som også har vært ja. bra da. Men jeg tror ikke de har i uh, Stavanger. Uh, jeg vet jeg har det har hørt i Bergen også tidligere, og Kristiansand og helt sikkert Oslo. Så får våre lyttere som er spredt rundt omkring i landet, uh, hold dere oppdatert og følg med, så blir det kanskje noe i deres nabolag. Nydelig. Ja, det er egentlig det jeg ville si. Så hva? Takk for at, du, for at du sa det. Jo da, det var kjekt å dele. Eh... Uh, så håper jeg at våre lytter også får episke i nærmeste fremtid. Det håper jeg også. <laughs> okay. i pasikker er du? Ja, skal vi se... Ja, hvor henne når Joachim... Jeg vet ikke, men i fasen er du? Ja, det er et godt spørsmål. Uh, ja, faktiskt det stemmer. Nå sporter du meg, og så tenker jeg jo på... Uh, ja, jeg skal ikke si for mye, for uh, jeg har ikke så stå røpene for deg, men du har nå 20 spørsmål for å finne ut hvem jeg tenker på. Ok, det er en spillekarakter. Ja. Da begynner jeg, jeg begynner med å finne litt hvor jeg kan findna jen vetkomde um, Finnes han på konsol? Ja Fines han utlukkkenne på konsol? Uh, Då tänker du å ekskludere PC'er? Ja uh, Nej han finns ik utlukkkenne på konsol okay. um, Err det en eg karakterre et menneske Mm, nei. <laughs> nei Nei? Nei Nei um, Er det på ja, Er han på en Nintendo konsol? Ja det Er på Nintendo? Er han på Playstation? Ja Er han på Xbox? Ja jeg det är ju jag vet inte om du håller öga med frågesmålen antalsfrågorna. Alltså det är ju bara det liksom sån inledande runda. <laughs> ja. Men nå, nå Ja. Ja. Ehm, um, okej. Okay. Finnegan i i uh, sportspel. Nej, jag vill inte kalla det sportspel alltså. Ehm, um, Finnegan i skutespel. Inte skutespel. Finner jeg han i Det henne? Det er henne. Det er hender. <laughs> uh, Finner jeg han i eventyrspill? Ja. ja, jeg vil kanskje kalle det eventyret. Ja. Du vil kanskje kalle det eventyrspill? Ja, ja, ja. ja. Bare si ja der. Ja. Ja, du vil bare si ja. Jeg uh, føler jeg griper ingenting her. <laughs> Du er så lett for meg når jeg vet hvem det er Men det er vanskelig for deg, selvfølgelig Ja, har han kommet på spel De siste to årene? Uh... Jeg vil faktisk si Nei For hadde jeg sagt ja Nei, jeg vil si nei, vil si nei. Du vil si nei? Ja, ja så bra Um, er det det är ju inte människa, men är den är den man? Är det, det, det hankönn? Det er hankönn, ja. <laughs> det är hankönn. Är det ett dyr? Nej. Är <laughs> det ett rumväsen? Vättika? Jag vet, vet inte så helt säker k han er uh, Jeg vil will ich si ist ein rumwesen. Nej Men han er et vesen, det er ikke... Det, det, det, det er et vesen. Han er et vesen. Ja. Et levende vesen. Ja. Type hansjøen. Heng, heng, heng knutteneven fast til resten av koppen hans. Nej det gjør ikke det, vet du. Det er ikke hansjøen. Ja. Er det Rayman? Ja, det er selvfølgelig god gammel Rayman. Uh, ja, jeg... ja, du havna i mål, altså. Jeg trodde det var godt innenfor 20 spørsmål. Ja, men det var... Når du stvilte sånn, jeg trodde kanskje det kunne vært The Earthworm Jim, eller noe, ja, noe sånt, obskurt. Ja, ja kunne det. Uh, ja, så jeg var heldig med Rayman da, men det var ikke lett å si hva søren han er for noe. Nei, altså, det, hva, hva er han? Uh, han er jo han. Jeg tror det i hvert fall, ja. Det er han. Men, men Rayman Origins, så ikke det kommet i en eller annen ny versjon eller noe for ikke så lenge siden? Uh, du har... Det er på PlayStation 4, for eksempel. Uh, du har Rayman Legends, uh, som kom i 2013. Ja. Uh, og så har du Rayman Adventures, men det var på iOS og Android. så Og den kom i 2015, da. Så jeg, jeg, jeg vil ikke forvirre deg der. Hva er den som kom på Wii U? Uh, Rayman Legends, ja. I 2013. Ja. Det, det var det siste store spillet Det kommer det ut på Playstation 3, Playstation 4 Xbox 360, Xbox 1 Og Wii U og Windows Og det skal jo også på Den fantastiske Switchen jeg Skal han det, ja? Ja ja. <laughs> ja, ja, jeg resirkulerer med dette uh, HD Remake, det var Disse bidrag for Ubisoft ja. Men uh, Rayman er jo En klassisk karakter uh... det, det siste spillet var vist veldig bra, sa de Tror jeg Ja, det, og det, det skulle jo først være en Wii U eksklusiv? Ja. Og bare det at du styrer den ene figuren der via skjermen. Touch-skjermen virker kjempegult. Ja, for det, uh, det er flere spiller modus, sant? Ja, så jeg, jeg har ikke prøvd, jeg elsker jo plattformspill, uh, har jeg fått ut etter jeg er mm. jo ikke med Nesmini. Så kanskje jeg skal sjekke det en vakker dag, altså. Her det jo jevnt over 90%, og, og 9 av 10, og 9 av 10, og... Fem og en halv stjerne av seks altså Så den er veldig høyt uh, skårt uh... Ja, det ser jo vakkert ut Ja uh... hmm. Så kanskje Rayman. det Ja, den er sikkert billig også, vet du uh... Siden et spill i fra <laughs> Faktisk det er fire år siden den kom ut Så det er en stund Ja, PlayStation 4 er det sikkert billig Ja Kjempebra og så har jo disse kaninene som var en spin-off-serie, men uh, jeg tror ikke de er så populære lenger. Nej men de savner jeg. Jeg digger uh, et av de spillene der til, til Wii-en. <laughs> ja, det var sånn praktisk. Raving det, Raving det var, var kult faktisk. Jeg føler at de de var på en måte, det, det folk forbinder med um, disse minions nå, mm. det gjorde ja. kaninene mange år tidligere. Ja, de gjør det. Det er liksom samme konsept. De springer rundt og er galne og skriger og sier stort sett bare en ting. Wah! Wah! Sånn. Det er kult, vi. Takk for mm. du tok frem Rayman fra kommelsen. Jo, uh, jo, han begynner jo faktisk å bli gammel av han. Uh, 1995. Han har vært der Playstation. Ja. Første, den var aller første gangen med Sorgen, så var den 1995. Og da kom han på Jaguaren <laughs> og Playstation 1. Helt... Saturn Faktisk Playstation 3 Det var sikkert en relasering ja. Så Å på DOS Wow Han en DOS-figur Han er Overalt han fyrer Raymond har overlevd Mye rart Han vært på Stort sett alle konsoler Som har kommet ut Siden 1995 Altså 90-tallet så han er, er ikke, en steier. Ja. ja, det er jo ikke mange som har vært på både DOS og Wii U og alt imellom. <laughs> ja, det er ikke det. Jaguar, eh. hva skal du gjøre? Ja, ikke sant? Dreamcasten var han også på. Så jeg vil si, han, han må jo være ganske unik i den forstanden at han har vært multiplattform eh, og liksom startet helt fra DOS-tiden, eh, og ja. han holder sig fortsatt oppdatert, vel noen stunder siden da, men... Han, han, han er han är ju fortfarande populär relativt ja. ja. Men Nintendo heller kan du inte påstå at de då har støtte i för tredje parts utvecklare av Rayman, gamv konsollen dit. Nej, sånt docka på absolut allt med knapparna. Ja, det är ju det. Han kan ora, han är altså, Der lätt igenlägge. Han alltså det är väl ingen billigare spelkaraktär att vi kan komplicera. Eh uh, men Mario <laughs> är glad i Rayman. Billig, det är ju Rayman för det hopp. Även om han är eh uh. uh, billigare. Eh uh, ja. Han är väldigt han är villig och väldigt villig. Fryktlig oval. <laughs> ja. Ja. Eh kul. Villig. Det blir något av de slagor för Rayman. Jag skulle gust att säga si bill, ja, villig villig på fransk men uh... Michel Ansel klarer det, helt sikkert. Ja, har kan hjelpe oss med <laughs> nye slagordet til Raymond. Ha, ja, han det. Nei, oi. Tusen takk, Fagel. Jo, det var veldig hyggeligt. Så får vi rådene av denne kvelden, og ja, vi kommer nok det å følge spent mer på switchen i tiden fremover. Så neste episode har vi muligens litt mer å si om den, men da skal jeg også i hvert fall spille, kan du si, um, jeg skal få runde Andetale uh, i mellomtiden, og muligens starte på uh, Dragon Age, og så ja. må vi muligens spille litt mer Call of Duty, Joakim. Okay. Ja, det er å snakke mer om neste, men vi har jo spilt Call of Duty, så det står etter det siste. Vi elsker Call of Duty. <laughs> Spesielt den ene saken som går på uh, repeat. Uh, ja. ja, så det, det bare gleder seg, kjære tilhengere. Uh, <laughs> neste episode vet dere hvordan i alle dager vi kan påstå at vi elsker Call of Duty. Ja, nei. Du får uh, gi det en sånn cliffhanger, du. Ja, det får vente en spenning. Ja. Men vi tuller ikke. Det er det værste av alt. Vi <laughs> har ikke det. Nei. nei, jeg skal ikke røpe mer. Vi snakkes. Nei. Da takker vi for meg, og så snakkes vi med. Ha det bra. Og denne episodens eh, sang er jo hentet fra Switch-konferansen der de hadde et stor band som spilte seg gjennom en rekke Mario-sanger. Og, og dette kan du også finne på YouTube selvfølgelig. Så her er det bare til å skru på til elve og nyde Mario-musikken.